Oman yut'i laha wa rasulahu Fakad faz fawza n'a aziyma Ama bax Fainna asdak alhadihti kithabu Allah Wakhaira alhadi Hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam Washarra l'umur muhdathatua Wakul muhdathat bida'a Wakul bida'a dhalalata Wakul bida'a dhalalata Wakul bida'a dhalalata Wakul bida'a dhalalata Falandari me taqonallahu Subhanahu wa ta'ala It'si n'a mundu sa'i që ta adhurojmë atë dhe na bëjnë në erob të tij, të cilët i bindën atij dhe urrëve të profetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Salavatet më të mira i takojnë profetit fundit, vulës së profetëve, ati i cili ishte drejt për Allah subhanahu wa taala, udhëzuas për mbart njerëzim në rrugën e drejtë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.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 Kjo është ditë të më madhështore të kallohë subhanuat të ala. Sepse në të besintarët, theri kurbanit e tyre dhe afrojnë të kallohë më një loj adhurimi madhështore të dhe çantë i cili nukin gjanë adhurimeve të tjera. Kë adhurime është një loj sakrificën dhe allohë subhanuat të ala. Nuk ka për të mëritur të kallohë madhëruar, asë gjako dhe asë mishë i kurbanit, por ka për të mëritur dhe voçmëria jo ja në vlezërë. Allahu subhanu wa ta'ala Nuk për e mën për e asë një personi Ndë një pun Po që e sajo nuk i përtson dë kushte Këto dë kushte janë Sinceriteti Ky shi pari Dhe kushti i dytësht Qikëve për të bëhet si pas ligjeve Qikëve ndosë Allah i madhëruar Në Kur'anin famnart Në Kur'anin madhështore Dhe ndëruar, në të ligje të cilat I ka vendosë profeti Sallallahu alaiho sellem me lejën e Allah të madhëruar gjdo person që nuk e adhëruar në Allahun në bas të këtyre dy kushtëve adhërimit jeshi paparnuar dhe si rezultata e ishi humbur të kallon subhanu wa ta'ala dhe nuk shpeson shpërblim dhe as shpëtim për zjarët gjenemin nëse nuk përndohet për para vdekis dhe zëndëruar ne sot gjindemi në këtë nërë vëndi pikërish në këtë ditë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 Allahu subhanu wa ta'ala ka thënë në Kur'an Jësë yes alune ka anil ahilla Kullhie me waqitu Lin nasu al haqq Të përësën ty për hanën e re El ahilla e shumë si pjales hilal Dhe hilal qërët hana Kërështë e hojë e re Thuaj, këte hane ka bërë Allahu për saktues Kohor për njerëzit Edhe për haqqën Do më dhënë Allah më dhruar hanën e ka bërë Për saktues Kohor Ma antës të cilës njëzit të njohim kur fillojnë adhurimet të tyre dhe profetis sallam, e ka ndaluar reptësisht për dërimin e për logaritje dhe astronomike në njohin e fillimit dhe ndalimit dhe mbarimit të muajve hënor për qërështin e adhurimit pse sepse u medet të më parshme për para muslima në vetë Allah i më dhurua u abërja të tyre dë tyrë si kur se neve që ta dhënë Allahu me anë të hanës dhe në kohën që përcakton Allahu me dhuruar dhe ata nuk e zbatuan këtë lloj gjeje dhe për këtë arsye ata humbën humbën nga e vërteta e humbën atë vlerë të madhe që ju kishte dhënë Allahu me dhuruar dhe e ndryshuan ligjin e Allahut subhanuhu te ala për këtë arsye profeti sallallahu alejhi dhe selemi thotë ummeti i ti ne jemi një umet analfabet që nuk shkruan dhe nuk llogarisin kuptimi i analfabetëve zarash Që ne jemi një umet, që në adhurimet tona, që bëjmë në ndërë allot më dhëruar, agjërimi, kurbani, namazi, e tjera, nuk kemi nevoj për përsaktimin e këture adhurimeve, nuk kemi nevoj për prëmë në gëritit astronomike. Ato përsaktor me shikimin e lirë të hënës, me shikimin e lirë të syrit të hënës, të cilin e bënë gjdo njeri që ka shikim të mpëhtë. E ka bërë allot më dhurë të fejë, ka shtë lehtë, që të ketë mundësi të zbatoj e të aji që është mjekë, doktorë, shkenstare, më radhë dhe të zbatoj që është bari, aji që jetoni vetëm në përmanë. Kjo fe i ka bërëzuar njërzit. Të gjithë për para vahët janë kryesa dhe lidhja e tërë më allohun nuk është vetëm se lidhja e ropit më zotin i ti me antë adhurimit që i bërë në allohë më dhëruar. Për të rësue, nëse njëzit nuk i zbatoj në urdën Dhe kufi si që ka vendosër Allah, atë të dëhumi nga e vërteta. Dhe kjo dit, është një për e shenjeve që ka vendosër Allah i madhuruar. Dhe ka thënë Allah i madhuruar, O me një adhim shahair Allah i fejnë nëhamin taquan kulub, kush i madhërën, shenje ka Allah, kjo është në dëvoqëmërin e zemës. Ne u lezër të gjithë, Kur kemi hyrë në këtë fe, kemi hyrë për të bimë në urdheve të Allah dhe përfituar kërnezin e ti, Dhe nuk kemi hërë Për të, të, të, të kënachur Kërëtajët apo parin Apo presidentet apo politikanët Për këte nësye Ne nuk fusin në logarin ton Nuk fusin në logarin ton Të ka dhurimit tona kërnejsi në njët apo tjetrit Por fusin në të më logarin Në Allah dhe të dërguarit të ti Sallallahu alaihe sellem Allah subhanu wa ta'ala Ka dëndosu Gjisa kufi Të cilët nuk për nëjnë të nërim Nuk për nëjnë të nërim nuk pa njën kompore misët në kompore misët të kotën Allah i më dhe oma ka thënë në Al-Quran Dojt Given si kur të ndiq dhe e vërte dë të dëshitat dhe të sharede të të shkatrojnë që i dhe tora nuk për njënë e vërte të të të lërimë e vërte të dhe se nuk për njënë kompore misët të kotën si kur se ata që vëndoisin ligje me duët të tyre nuk përnojnë që të bërë që të të, të, të shkerin ligjit e tyre që që ne nuk kemi kur të gashëm për mos të i prishu agendën njërit apo tjetërit që të prishu ma dhurim e tona të cilën ne ka bërë alloj ma dhurë me kufit saktuar Profetis S.A.S. ka dhe ne jemi umet që nuk shkujmë dhe nuk logarisim për ti dhe nuk ti umeti o umeti islam juve nuk u takon që tak Këllu e një adhuri me tuar me bas të kalendarit Hëpse kalendari nuk lejo fëtarisht Dhe përdërimi kalendarit dhe logaritje astronomike E ishë ndaluar të këtë gjithë djetarët e hershëm të islamit Këte i gjma e kanë të reguar djetarët Për parësa e deshët u të regoj me vëmendje Që argumentët fëtarja vëdëm tre Kurani, suneti edhe i gjma ujmeti të islamit Kto janë tre bazat për të cilave ne e marrim Fenton? Ka thënë Allahu, ka thënë dërguari i tij dhe kanë rënë dakord umat i Islamit. Nëse përdorni një prej këtyre tre argumentave në vendin e vet, ai është udhëzimi dhe drita që ne na duhet. Edhe për këtë çështje, për sa i përket përdorimit të kalendarit, kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e umatit i Islamit që nëse lehve që përdorimi i kalendarit është haram dhe është bidat dhe është humbje. Përveç kush e udhuron Allahu në basë kalendarit udhërimit i është i pasaktë, edhe sikur të qelloj kalendarin njësoj me shikimin e hanës. Atë i çmuan për këtë ka treguar Ibn al-Mundhir. Sanedi është në dietarët e mehdin Maliki, Abu l-Walid al-Bazi, Ibn al-Rus al-Qurtubi, Ibn Taymiyah, Ibn Hajar al-Asqalani, Imam al-Sukkī, Imam al-Ayni, Ibn Abdin. Ibn Abdin është nga dietarët e mehdit Hanafi në dietarët e mëdhënë mëdebita hanefite ka shkuar një periovar më të mëdhënë mëdebita hanefite quhet Hashim ibn Abidin thënë të para ata që pretendojnë se janë hanefi të cilët e shkrejë e shkelin për dit hanefizmin në këmbët e tyre në emër të fesë ibn Abidin ka treguar ndër gjithë dietarët që përdorimi i kalendarit nuk lejohet as haram te mëdebja hanefit shafi maliki hanbali të gjitha mëdebja të gjithë dietarët është haram është bidat Kur sfurtor ata dhaecën e udhyrimit të imanit të tim anë të ti, udhyrimi ti, ti është pasakt tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe sikur të qelloj udhyrimi ti njësoj me shikimin e Anas. E jo më ku udhyrimi ti qellon në kundërshtim me shikimin e Anas. Gjithashtu këtij xhmai ka treguar Imamul Shokani, Siddiq Hasan Khan edhe të tjerë, janë me 10 traditar, të cilët kanë treguar që gjithë umat i Islam kanë rënë dakord që përdorimi i kalendarit nuk lejohet. Nuk lejohet të njëzë gozon kalendar. Por duhet bazo të shikimi hënës, të shikimi lirë Edhe këte e mduke bërë vlejzit uajnë të gjami dhe e kam bërë Prej gisa vitesh Ne kemi darë për të shikua hënë dhe e kemi parë Dhe është vërdetuar edhe me bas të këti shikimin e sot ndodhëm i këtu Dhe e thëmë të lëgje e pa ata që kam pretenduar Dhe pa e nëndoj që hënë aktu në vëndin të më këshikot Kjo është gjinjeshtër Hënë është parë disa edhe dhe këtë herë shfarve në bazë të këtij shikimit të parë po e bëjmë to the gjë. Dhe kjo është pamora që ka urdhëruar profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Pse? Allahu i madhëruar ka bërë hënën shenjë për njerëzit që ata adhurojnë Allahun e madhëruar dhe ka bërë atë shenjë që do të ndjojnë fillimet e adhurimeve të tyre. Edhe e çuditshme me këta njerëz është që hënën, atë hënë, e, e kanë vendosur mbi minare dhe kanë bërë shenjë dhe simboli i Islamit ndërsa pasas zbatimin e kësaj rëne ata e kanë anashkaluar. Domodin hënë që ka vendosur Allahu qell dhe e ka bërë shenjë për adhurimet, ata e kanë harruar dhe e kanë marrë ka vendosur në minaës i shenjë. Pse që janë vendosur shenjë atë ku ju vet nuk e zbatoni atë? Mendni vendosë kalendarin atë mbi minaare, mos ndosë të hënën. E them të vë lloj gjëje dhe kjo është një fatkesi e madhe. Kjo është një fatkesi dhe kjo është një prej gjërave që njerëzit kanë kanë anashkaluar nga feja e tyre të dhe po u them Po kesa ne do të bindemi atyre në këtë çështje sot. Ne s'u do na sillin çështje të tjera. Edhe pas një çështje vjen një çështje, pas një vjen një, pas një tjetër vjen një tjetër, edhe kështu do na çojnë humbje. Do na çojnë në humbje do humbin. Ata sot pretendojnë që islamin tonë ta bëjnë islam të cilsuar nga mbrapa me një emërtim tjetër. E kanë ndarë islamin në dy pjesë vëllëze. Islam ekstremist dhe islam europian. Edhe kërkojmë përinesh që ne të ndjekim islamin e Europian Kjo nuk njive dhe në islame Islami është vetën islam Dhe nuk ka cilëcimet të tjera Gjëdë kush që i te kalon kufit e islamit Që duke e te përuar duke u bërë të sërmis Ose duke të leruar duke len kufit Allah Ta ishë gabuar Dhe gabimit i varet nga lëshimet që ka bërë e i Shumë o pëpak në lidhë me ligjet Allah wa Që që islami nuk përnone mërtimet të tjera dhe cilëc Këto cilësime ti mbajnë për dhe të ata që i shprehin Se ne islamin tërë ne kemi vetëm islam Ashtu si shka thënë Allah i më dëruar Indë në di në indë Allah i islam Freja të këllohë përnuar është islami Dhe nuk ka thënë islami europian Ose islami tolerant Ose islami ekstremist Ose kjo e i Edhe gjithë kjo bëhet pëse Kjo bëhet Për t'i ndarë dhe për t'i përqarë muslimanët Ata të cilët e zbatojnë Kuranën dhe Sunetin të sakë, si shpo duham në të zbatojnë sot, ata qënë ekstremistat. Edhe këta duham azjesuar, duham shduku nga shëqërije se i pëjnë dëmë shëqërisë. Kurse ata muslimantë të cilët janë Europian dhe tolerantë, të cilët i pëjnë qefin Europës dhe përëndimit, ata në muslimantë që duhet e këzistojnë, e gjithë kjo pse, sepse ata nuk gëzën të shprejnë do të qartë që armiku i tyre i vërtet është Islami, sepse po e shpreh ndo lloj gjë to zgjojnë gjithë muslimanët. Për këtë arsye përdorin këto lojëra piumesh, të cilat i përçajnë muslimanin në bazë të rregullit për çfarë do sundo. Edhe për të thënë njerëz që ne nuk kemi pun me Islamin, por kemi vetëm ekstremistat. Në koqë ekstremizmit, ekstremizmit për ta kush është? Është vetë ajo që thon fotolog Kur'an. Prandaj ve, prandaj ve, to parë të tyre kanë kërkuar për vende Islame që të heqin disa pjes nga Korani, që ka për përëndimi, ka kërkuar për vëndër Arabit dhe për Arabit Saudit dhe parë disa vitesh, që të heqin disa pjes nga Korani, që të heqin gjihadi nga Korani, të heqin disa pjes tjerë të cilë nuk i përshtatën përëndimit. Kështu duan e ta? A ta vinë për nga vërë neve, për nga përgjënua motra tonë, edhe nga thonë ne heqin ju disa pjes Korani, heqin e ato fjatë q I jiten do pjesë të çelësin për mbrojtjen që do të bëni ndaj vetë tuaj me radhë. Allahu akbar. Apo u them, nëse ne u bindemi aty në një gjë të tillë si sot, nëse do u bindemi në një gjë më të madhe se kjo, edhe kështu. Wa alayni ittab'at hawa'uhum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan min adh-dhalimin. Allahu ma dhuar fot. Nëse ti u bindesh aty, mbasti mbasti ka ardhur evërtet apo Allahu do të ju premizorëve. Ti je për i një zorve i thot Që që ne nuk mund të bindëm i atyre në dëshirët atyre Gjithashtu djetarët kanë të reguar I të zhma Që nuk lejo të i bindë shkryjesës në kundër shtimë e urdhën e kryusit Alloj më dhrua ka vendot disa kufi Ka vendohë sur që A dhurim e tona A gjërimi Ose ku bën bërami Edhe tjera bën më hënëm Ose me djelin Kur se këta thonë ja Ne nuk duham Nëse nuk doni ju, mbajemi për veten tuaj të që nuk doni, sepse ne nuk kemi bërë ndërmend të të bindemi juve, por do të bindemi me urdhën e Allahut Subhanehutej të dërguar tij Sallallahu Alejhi dhe për këtë arsye e kemi besuar Islamin ton të pastër dhe kështu duam ta besojmë të dendë dike me lejin e Allahut mëdhoruar. Ka treguar shekull sa më të mije, ixhma ul në të gjithë dietarëve që nuk ka bindje ndaj krijesës. Në kundërshtim me urdhën e krijesës në bazë të hadithit që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem inme taatu fi alma'ruf bin ja'ash na gjërat e mira e ka thënë të, të gjë profeti sallallahu alejhi dhe sellem sepse ai dërgoi disa sahabe në betejë dhe u vuri aty një bete, të parë edhe këtë të parë e urdhëron që të ishte me ta ku dëshironte dhe ku dësh, donte profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe u tha aty binduni të parë tuaj në një moment sa tuaj paji ti u mërzit për ty e tha mlidhi sa duhet të, të bëj një zjarr Në basi i mbëdhën drut I tha këtë personë që ishte i pari të tjere Shok dhe ti A nuk ju ka urduar ju e profetit Salah dhe se mi që në binde një mua Thana të po Tha të herë unë ju urduar që t'jide një në zja Disa për të të e donin t'jide Kërse disa të tjerë than Ne për të zjarë i duem të ruemi Pra ndepo ndikim të dërguar i në Allah, në Allah Dhe nuk o dhe s'ni për Ra në, në, në kondërdit Kër shkuat e profetis sënë Allah sëlem I tha profetis sënë Allah sëlem Po sikur ata të hithëshin në zjarë Nuk do dini më për ti Po sikur të hithëshin në zjarë Nuk do dini më për ti Bind jash në gjërë të mira Për këta syrë u the më vlezes Me se ka njërez janë të parë tanë Hedhe unë e vendosët dyshim të ide në parë tanë Sëpse ta nuk i kemi vendosën ne Por i ka vendosën shteti Edhe shteti ka vendosët e gjithoa i Dhe jo atë të që Janë vetë vendosër edhe nga përdojnë nere dhe nga prishnë tornë, nga dhurim e tonë dhe nga thonjë që nga dhurim Allah kur të përqeja tyre dhe dhe argendus tyre jo atër kur do Allah subhanët ala për ne nuk mund të kundërsh të murdën Allah për të përqefi në tyre sëpse po të përni qefi në tyre atër do e dhurim ata dhe jo Allah subhanët ala dhe nuk e fosim logaritën lëgje dhe lejnë Allah sa bejtë Allah jetë dhe pot hasbi Allah unja me lo Hasbi Allah unë e më në okim. Kur shkuen të profetis salallu salem, profetis salallu salem mu tha, nuk ka bindje për kryesën kundështi mordën e kryesët. Të jirë të një ka fenulloj më adhëruar për prindrit, e ka orëruar personë këtë i bindën të prindrëve ti, por me kushtë që mosin kundështi mordën e laot. Dhe ne, nuk mund të i bindën e minjerëzve, na të gjenë në të sinë bjen kundështim e urdhën Allah subhanu ta'ala. Këta nuk e lejo në lojë më dhëruar, dhe asë i dërguarit i së në Allah së lëmë. Kur dihet që për logaritit astronomike janë të ndaluar dhe bidat në theje më argumentet fetare, të gjithë o lojë të argumentet fetare. Lusë allohën e më dhëruar në bëjë për e të uqindikim, vedë në të vërtetën dhe rërguar nga kota dhe nga dëshirët i njëzëve.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 vetë Imam Abu Hanifia, Abu Hanifia, për të cilin këta pretendojnë se janë në mezhhebin e tij dhe këta kundërshtojnë çdo ditën me dhebin e Abu Hanifës. Se vetë Guanighi thotë që Shamia është vërgjit, kurse këta gratë kanë pasur një fare. E Guanighi thotë mirë që nuk lejohet. Kta i bën tas baz baz me dhebin e Hanivit. Gjithashtu e Guanighi ka thënë këtu E buhanive ka thënë për të qërështë ka në e ka të rëguaj ma mësën dhe khësi në libër në vetë El Mëpsut nga buhanive se ka thënë. Banohet e një vendi, banohet e një vendi, ajgjërojmë dhe e fillohet e ajgjërimi në Ramazanit, ju jo si pas hanës, për pas e qikot hanëm. Edhe një person të këpullu nuk e fillohet e ajgjërimi me ta pa e fillohet një ditë në mbrapa në basi ka par hanëm. Pasaj thëtë këj person i vetë ajgjërë 29 ditë, në basi dit. kemi Fotobanija ky person nuk ka për detyrë që të zvendçojë një dita bojkaza, kurse ata e kanë për detyrë të zvendçojnë një ata ata kanë bërë gjunaf, ata kanë bërë gjunaf sepse kanë lëgjur një ditë më tepër dhe nuk kanë heshtur sipas sunetit profetesor. Këshilli e fotobanija thot, edhe pse ti e ke vetëm tinë të vërtetën, edhe pse shumica janë shumë dhe paskan heshtur të gjithë së bashku, ata janë në kod përderisa ata nuk kanë heshtur me shikimin e anës. Kurse Imam Ali ku e ka shpërluar qartë, thot Edhe tek ka përmend më Kurtubiun në tavsirin e tij, edhe Boulevard El Baji, ndjetarë me dhe Malik. Kan dawn bimam Malikun. Imam Aliku thot, nëse prisi i muslimane hecen me vlogaritë astronomike, nuk ndiqet dhe nuk merret për shembull. Nuk ndiqet prisi musliman, nuk ndiqet Imam Aliku. Tëjetër që një ka shprehur edhe Dieta Tier. Po hyrë është Imam Al-Qarafi, dhe gjithashtu usenet në medhebin Maliki do një të njëtë njëtë njëtë thotë nëse prisi muslimanëve esëme për logaritë astronomike nuk vijqet, por do të të cëtë në hënë sepse i gjmau ju me të istamësh nuk nështimë këtë gjë njëtështu gjoni këtë histori të qudicme ka qenë një për djetarëve gjukatës në qytetin Borka në një për qytetëve të islamit ka qenë gjukatës i muslimanëve dhe erdi urder nga halifja Gjucat syod Muhammed ibn al-Hubuli dhe historinë e tij ka përmendur Muhammed ibn Abi në librin e vetir Alamun Nubala. Sir Alamun Nubala. Ka thënë për jetën e tij ka thënë që ky ka qenë dëshmor, shpresojmë të kollojmë dhuar dhe nuk dim gajbin. Thotë shpresojmë që ai ka qenë dëshmor. Për këtë çështje për cilën ne mbledhur sot. Ai ka qenë dëshmor ka dhënë shpirtin e vet. Kurse sot njerëzit asajkrifikojnë të palek. Pa asnjë mundi. Muhammed ibn al-Hubul li, Allahu mashrahu qan ngrit në gradat e larta. Ishte gjykatës. Erdhi urdhër nga halifia, nesër baram. Tha i Hana nuk është parë. Tha ne kemi vendosur me prologaritë astronomike thotë që nesër baram. Por unë nuk marr përsipër gjuhafën e njerëzve. I thot halifit atij, kjo ishte nën përgjegjësinë e tij. I dha të të dorë. Edhe atër denjë person tjetër fal baramin me njerëzëm radhë, kjo nuk e çel vetëm. Eccoj ndër halife, i voi halife pendo për atë që ka bërë. I thon, nuk kam bërë asnjë krim që të pendohem. Edhe atë e kryqëzon. E kryqëzon kryqë dhe e lë në diell derisa vdes. Kërkonte ujë, nuk i jepte asnjë ujë derisa vdiq. Fotimëm dhe biu i cili ka përmendur historinë ti në fund fare, thotë, "Fala anatullahi al-zalimin, ma ukimi Allahu kjo me mizorat." Evran, pse? Sepse ai thotë vërtetën. Pikrisht për këtë arsye sepse ai nuk fanoi qe ta ta bënte baramin në, në në kohën kur nuk ishte baram, kur njerëzit e bëjnë e çelin dhe e mbyllin agjërimin e tyre ose bën kur bëjmë baram me pasologji astronomike, sepse kjo nuk lejohet fetarisht. Kjo çështje e prer, kjo çështje nuk para ndiskutime. Ne nuk mund të i binim krijes orë, në kundërshtim me urdhën e krijuesit. Edhe sikur dalin fatva. Prandaj po u them, mos ia vini veshin këtyre fatvave, se këto fatva janë kundërshtim me urdhën e Allahut dhe të Sulallallahu alaihi wasallam. Nuk kam një islam, asë një ligjë, në asë një lojnë adhurimi ose bashkëpunimi që kanë ligjërua Allahu Në cilin në lojnë madhurë të në elejoj, që të kundështëm u urdrin e ti për mos prishur bashkësi një islamë E shpa bashkësi islamu mund të të kjulloj bashkësie, në të cilin njëzit bashkojnë në të kotën Bashkojnë në adhurimin e Allahot, jo si pas e sajtë që kanë ligjëruar i vetë por sipas dëshirave të dë njerëzve. A ky është bashkimi që kërkon Allahu për ne? Që ne ta adhurim Allahun jo në ditën kur ka vendosur ai për ta adhuruar, që jeti them kurbanet jo në ditën kur ai ka vendosur ai për të urur kurbanin, atëherë ne po bëjm atë që duan njerëzit, jo atë që do Allahu subhanahu wa taala, që nuk përmbahet të njëjtën një ide e ka shprehur dhe Ibn Urab al-Hamali. Ai the thot nëse gjykatësi nëse të gjukasi, ibn Rejëp Elhambeli ka bërë një lië, për ka asilë për qështën hanës, dhe thot, nëse një gjukatës, i vindë dëshmitarët, të cilë kam par hanë, dhe i e thot, tërëq, unë nuk du të marë parë asyësh dëshminë të tyre, dhe nuk esëme dëshminë të tyre, nuk ka asyë, thot, nuk du të përnojnë, thot, nuk hesën bas ti, por hesën bas shëkimit hanë, dhe unë nuk në qëtë Të një të një gje ka përmënd dhe Komisioni Përheshëm, Komisioni Përheshëm e Fedva dhe me në kryën Shqipin bazën. Dhe djetarët e tjertë, Komisionit Përheshëm e kanë shprehur qartë një Fedva në cilën jam pyrëtër për një person, i cili këj personi kështë qënë në operacion dhe nuk isha gjurur Ramazanin dhe Ramazanin në kurban barë një soja, sepse të të fillon me, me në hëndë nuk e kishte nuk kishte dëgjuar mëson se kishte kishte bërë operacion dhe e këtë prit komisioni për erëshum i thot shumë u thot duat ta gjojë mirë por nuk di sa ta gjojë sepse këtu në vendin tim ku jetoj unë në Algjeri, en Cezai, këtu kanë gju 30 ditë me kalendar. Kurse në vende të tjera i stanë kanë gjuar 29 ditë me shikimin e hënës. Sa dit u zvoncoi unë kaza. Edhe i thot komisionit për erëshum, përgjigjja e tyre është, do ndodhet tek librit që kam shkruar për këtë çështje von komisione perëshëm fot që ti do ta gjerosh 29 ditë ajse as ka ndëguruar ata që kanë nësuar me hënën sepse llogaritet astronomike nuk lejon vetërisht dhe nuk lejon ti që edhe pse ti domodin normalisht pa kundëston ata që kanë në vendin tatë edhe gjithashtu një më më më më të njëtin ide ka marrënda dietar të tjerë të shumt mjafton me kaq që njëri u kuptoi kush është vërteta dhe kush humbja që truajë dhërimin e, e tij o vëzer allahu alem Se sa do jetojm ne. A do jemi më vitin tjetër apo nuk do jemi? Është rëndësishme që çdo njeri për ne është ta ketë vathmësh. Mos i bind krijes në kundërshtim me urdhën e Krijusit. Se nëse i bindesh krijes, nuk të bën dobi të kollajmë dorën Krijësit dinë gjykimit. Dhe nëse i bindesh Krijusit, nuk ka çfarë të të bëjë krija në këtë dynjë, se bon ti as kësho të bëj. Nuk ka çfarë të bëj për lloj asaj që ka saktuar Allahun e dhëruar nuk të bën dobi te kolloj i mëdhëruar, kryetari apo nën kryetari apo presidenti apo tjetër apo tjetri. Kurse Allahu i mëdhëruar sheh që kanë dor dëmën do bin. Sikur gjithë gjërat të lidhen për të, të bërë dëm, ata nuk kanë mundësi të bëjnë dëm vetëm sa të që do Allahu subhanahu teala. Te telefonit fare. Po çfarë po bëjmë subhanallahu. A po bëjmë një krim? Pse e ëdhruam në Allahu sot? Kurse ne po ecim me rënën, a është një krim ky lëvëprimi subhanallahu? që duhet të trajtojmë me të lloj forme. Edhe të qumi sigurisht që janë kriminalë, ashtu që ç'u bëjmë. Nikojë ato që kundërshtonin urdhën e Allahut, e që vjenën ty si burra të mirë, hasbi Allahi menaki. E vërtetë ato luftohet kurse e kota mbështetet. O vlleze, hapni sy dhe kuptonin. Se në një të ardhme po, të afërt, po u them në të ardhme të afërt me dieni të plot, do të vinë çështje më të mëdha se kjo. Ne tashi momentalisht, por çdo rasti të u them të lë gjë dhe kjo është fundin inshallah në ndodhe mi, pra një fitën e e shumë të ma dhe e cila ka ardhur këtu në Shqipërin vëndin tonë. Dhe kjo fitën e e eshtë fitën e e bashkimit fëjtë i sa me fëjtë tjera. Qafirat kanë thurë një prej kurdhe më të mëdhajën historikun e fëjtë tonë. Dhe kjo kurdhe shë ata duon të apashkojnë fëjtë i sa me fëjtë i sa me fëjtë i kështere dhe me fëjtë qifute. Si, duon të apëtojnë kërë anim bashkë me, me, me, me, me biblëm po do të të sobashku që ne sa pas nesër do të i përzihen vërtet me kofën. Duan të ndërtojnë një xhami bashkë me kishën dhe sinagogën, që kur shkojnë gjithsej së bashku për ta adhuruar Zotin së bashku në atë vend. Duan gjithashtu që, që ne të paranojmë krishterët si vutë si Lazer. Në koqë ata shajnë Zotin. Ata thonë Zoti ka bir. Në koqë Allahu madhuar ka thënë, "Nëshan mua bir i njeriut kur thotë që unë kam bir." Dhe ne këta na thon, "Ata janë vlezitan." duon për nëshën ne ta quajmë fençivuta kësteve, fe të mirë që nuk është të fujzuar, nuk është e kotë. Në një kohë që Allah më dhuroa ka thënë në Kur'an inna dinallahi alislam. Feja e pranuar te Allahu është Islami. Omen i jep të rigaja Islami dinë feli yqbalu min yuqbala min. Kush ka kë për Islamin fe tjetër nuk pranohet për ti. Dhe po u them vëllai me dinë plot, kanë hapur për këtë që po them tani, departamentin e harmonisë ndërfetare dhe dialogu ndërfetar. Ky është ky lloj dialogu ndërfetar. Ky lloj dialogu ndërfetar për cilin të cilin ta flasin është dialog për dialog ndërmjet tre palëve, tre feve, për të gjetur një fetë të përbashkët në të cilën të kënaqen Çifut, Kristeanët dhe Muslimanët. Këtë lloj gjëe kanë bërë në vende të tjera dhe po e bëjnë këtu dhe Shqiprin, duan të në Shqipëri, duan ta kthejnë në shembull për gjithë botën islame, që kështu duhet Islami. Dhe kanë folur edhe nëpër media këtu te ne edhe ka ndërë që muslimatë duke të bolojnë për tërë sy e ta e qurë një islami islami në Europian të të më kysh islami mjerë edhe në ndajme në dy grupe islami në Europian dhe islami estremist që ti shkeli me kam atatë cilë të zbatojnë ku arresurinë zishtë duhet edhe ti ngrenë lartë të ta që duhet dhe, dhe u binë në nature në epshë dhe tyre që ta shkatroni islami në vërtet edhe të ngrenë një loj islami i cili i përqen për Ate islam e Europian dhe thot islam kufri Edhe islam edhe kufr të nuk pashkohen të dyja Kush bashkohen dhe me tyre A i nuk është vetëm se qafir A zi tjetër Nuk ka se si tjetë musliman e i që pashkohen dhe me islami dhe kufrit Allahu subhanu e talen nuk mund të adhruar bashkë me iblisin Vetëm Allah duhet të adhruar i vetëm Dhe kush përnën që të, Kush përnën fe tjetë përveçfës islamet Edhe parnon që krishterët që vut janë dhezë Dhe nuk janë të dalë nga feje e iskame Dhe nuk qënë qafira A i është vetë si punë të tyre Edhe përse ka rëndogor të, të gjithjetarët e islamit Edhe kur shdyshon të feje e tishën rëzik Ua them të me gjithë dhezër Se se shpeti dë shikoni gjërë të të quditshme Për nërru një fenë tuaj Sot ne i kundështuam atë një qështje hëme Në base disa u duke të vogër për kjo është madhe. Edhe kjo lloj gjeje, kjo më rezistencë do t'i bëj ata që ta kanë më të vështirë që të na të bindin ne për një gjë më të madhe. Por për këtë arsye, kush kush e vlerëson një çështë të çfesh? Sa do të më ngul qoftë ajo? Ai dashje pa dashje dukë kuptuar apo jo, ai ka ruetur fenetin në çështë dhe më punvaja. Iblisi dhe shokët e tij, nëse do të bindin që ti që ti do të shkosh aty nga babai në çështë të vogël, ata do synojnë që të të çojnë nga mbrapsht, të të ndiejt, të të, të, të të çojtë ndiejesh nga mbrapsht, do të çojnë mbrapsht tyre në çështë të, të madhe. Nëse nëse ti nuk opinësh aty një çeshet në një çeshet vogël, ata më vështirë kanë për ta pas, për të dëzuar tyl humbin në çeshet mëdha. Për këtë arsye, qëndronin fen tuaj dhe keni frikë Allahun, sepse vallahi po vijnë dhe kanë ardhur kohë shumë të kia. Fitë shumë të dhë. Dhe mos i mashtroni fitvat aty që japin fitva. Dhe mos i mashtroni amortimet të tyre, sepse feja Allahut është e qartë, Kurani dhe Suneti. Sa fundi, rregulli i përgjithshëm është ky. Kush dëshiron shpëtimin të hesih me gjërat sigur e sigurta në fe. E sigurta që e parënt të gjithë. Kush është? Është muslimani, të hesih me shikimin e hënës. Pastaj detajet e tjera do ku të më ndjekësuj me njëta, nëse diku nuk kupton. Në grup i tyre të dyshimtave dhe hes me sigurtun. E sigurta ju do të hes me do të hes me hënë. E sigurta që Islami s'ka ligj në fe të tjera për këtë arsye ne si ndjekim ato. E sigurta është që njeriu atë që ka bërë Allahu haram është haram. Zelukbot Allahu për dëshirën e askujt. Luts Allahu në madhëuri të na ruajë në çdo fitnë. Luts Allahu në madhëuri të na bëjë prej besimtarë vërtet, i të vërtet. Therin i qurbanës tuaj, Allahu përnoftë gëzuar të gjithëve. Allahu na falë gjithë.